Asarua 16 ditu gaurko honetan, hostirada da eta hau berrion on albistegia duzuen, Berrio Zarriatiaren albiste eman kizuna eta e, beste dozer baino lehen mendialdea ikastetsera, Joanen gara, bertan Garraio Zerbitzuaren aferaz hitz egiteko atzo goizean 10 nakalagun bildu ziren hezkuntza departamentuaren aurrean, eskola Garraio Publikoaren alde egiteko 3252 bizinaduran bildu ditu mendialdea guraso elkarteak change.org erakundearen bitartez eta sinadura hoiek guztiak Jose Iribas ezkuntza konselariari helarazi zizkioten atzo. Horrez gainera zuten itzordu gehiago antolatzen ari direla datozen egun zeinasteetarako alanola hilaren hogeita bostean igandearekin manifestazio bat eginen duten berrioza erko kaletan eta abenduan itxialdia egiteko asmoa dute mendialdea eskolan horren data ala ere zehazteke dago horrela Orain di, orain entzun ditzagun, saki hortigosa mendialdea guraso elkarteko bozera mailearen itzak. Beraz hori ezaigu bat ere zuzen, iruditzen eskola publiko ora joatiko, ordeindu izatea zatea aurbakotzen gatik euro edo iluogitama bitzen baita zutan. Gaur, eh? raipatu duzu, sinadurak entregatuko dituzuela, zer esperduzue erantzun moduan jasotzea. Erantzun ez diugote zer erantzungo, hori ja badakigu, badugu esperientzia, baina bueno, gure mezua da hemen gaudela, jarraituko dugula lanean, borrokatzen eta bueno, ba ja badugu 2500 pertsonen babesa eta dugun. Ba, da, hori desan nahi diogun. Erantzuna etorriko da. Beintsat hori da gure itzaropena. Eta Asteburu honetarako amaika itzordu izanen ditugune, zoie guztiak aipatzeari ekinen diogu, lehenbizi errira egitasmoak antolatutakoak e, aipatuko dizkizuegu, azaroaren amaseira bitartean, hau da gaur duzu azken eguna, mus txapelketan, errira elkarteak antolatutako txapelketan izena emateko, parte hartzaile bakoitzak, amare euro ordaindu behar ditu, eta izen ematea, herria kale berri eta kirol tabernetan Egin dezakezue eh? toki hoietan jokatuko baitira Partida guztiak sari ikusgarriak daude hiru talde finalisten tzat. Bestalde larun batean Errirak azoka solidarioa Eginen du goizeko amarrrietatik Eguerdiko ordu bietara Euskal Herria plazan edota Euria egitekotan eguzki plazan Amaikater dietan trikitisak Bazterrak goizatuko ditu Goizean zehar errikirolerak ustaldiak izanen dira Eta pintxoak eta poteak ere e, Dastatzeke zanen dira hor uh, plazan bertan. Arantzabifiduari buruzko jarunnaldiak aipatu behar ditugu ere hoiek bihar larun batarekin aurrera eginen baitute Hidrozefalie eta Arantzabifidoko na Nafar elkarteak antolatu ditu jaunnaldi hauek bere hogei garren urteurrenaren karira eta hainbat hitzaldi eginen dituzte goizeko hamaiketatik aurrera kulturgunean hezkuntza elikadura edota sexualitatea bezalako gaiei helduko handdiete Arantzabifiduaren ikuspuntutik, egiratuta beti ere. Ijardunaldiai amaiera emateko, larun batean ere ilusiona teatro taldeak aurrentzako saioa eskainiko du pelutxas.com izeneko lana izanen da ikusgai, auditorio berrian arretxaleko seiter terdietatik aurrera. Gantu geiago bertso bazkaria ez hitzegin ber dizuegu Zorroka euskara taldeak antolatu du ekimen hau eta odei barriosoz zainaimarka herrika bertsolariak arituko dira egurdiko ordubietatik aurrera zuloalai elkartean bazkarirako chartelak eskuragai dituzue herria eta kale berrit abernetan eta baita auzalar euskaltegian ere baina bertso saiora soiliek joanai baldin baduzue bazkarira joan gabe hori doainik da esan bezak larun batean eguerdiko ordubietatik aurrera Eta zulotik atera gabe Euskal Rock erradikala zeitza eginen dizuegu Zuloalaai elkartean protagonista izanen baita larun bat honetarako Euskal Rook Erradikalaizpieed duen jaia antolatu du e, Zuloalaai elkarteak erriatsaleko zazpit erdietan Marino gonyi eta patxi gonyi gordi iskotxeko sortzaileek hitzaldia eskainiko dute Musika estilo honi buruz eta baita euskal musikaren etorkizunaren inguruan gaueko amarten erdietan bufet moduko afaria eskainiko dute eta azkenik gau erditik aurrera Despartins taldeak e, joko du Zuloalai elkartean bertan e, atzokoan e, ba, elkarte horretako kide den Nacho Matxinekin itzeiteko aukera izan genuen eta berak itzordu honen inguruko xe eta sunak En principio e, a las 7.30 e, como tu muy bien dices hay una konferencia de los hermanos goñi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 Sí, es una especie de versiones yeyé, ye, de, de pues, grupos pues, bueno, desde La Polla, Delirium Tremens, Nego etcétera etc. Pues eh, temas tocados desde otro punto de vista, que incluso pueden venir un poco pues, pues, al hilo de, de una vez finalizada la cena pues un poco de, digamos, sobremesa... Hori guztia larun batean izanen da, eta igandean berriz, Euskarazko Antzerkia Auditorio Berrian txintxe taldeak bodo loguak izaneko lana eskainiko du, igande honetan, elduentzako antzerkialdiaren baitan, ezkontza baten aitzakiarekin bakarrizketa umore txuak, eta egoera barri uztartzen ditu Antzazlan honek, atzo Antzazlaneko aktoreetako bat, egoitz lasa izan genuen Kaixo Berriozar magazinean gonbidatu, eta berak kontatu zizkigun, bodo, ollouen nondik norakoak Bueno, ba hor kontatzen ditugu, ba buruandozko un harrika da bai, mm zan -hmm. ere fiska bat bakarrenzketa formatuan egindako emanaldi bada, hiru lagun gara, nagoreran buru Mikel Paradisa eta animeu, eta, mm -hmm. eta buruandozko un harrika galdera batzu plantatzen ditugu eta bueno, bakarrenzketa moduan aipatzen ditugu gauzak Baina kontua da boda batetik iritsiko garela zuzenean horretara mm -hmm. ba, ba kasontan berrio zarrera bazkalostean, ostean bazkalostean. eta bueno horre fiska bat dena erotu egiten du eta fiska nahastu egiten du bodologuak antzez lana datorren igandean eskainiko dute esan dizu egun bezala arratsaldeko zazpietatik aurrera eta sarrera eskuratzeko ordu bete lehenagotik egin dezakezu leiatilan hau da 6etatik aurrera lau euroko prezioan Eta Kirolak, ere, aibatuko dizkizuegu lenik eta behin Nafarroako Sokatira Txapelketaren urrengo saioa zitze ginen dugu. Eldu den igandean, azar bak emez hortzi, arriatxaleko sei eta tikaurrera Nafarroako goma gaineko Sokatira Txapelketaren beste saio bat jokatuko da, latasa herrian Igandeko jardunaldia, seieun kilo azpiko gizonezkoen, eta lareunda hogei kilo azpiko talde mistoen lehenbizikoa izanen da. Eta, bai, kategoria batean zein bestean, Ba, lehiakide ber berberak izanen dira berriozar, txantrea, amaiur eta basaburua imotz. Bestalde Mendi ibilaldi ugari ditugu ere aste asteburu honetarako aurreikusiak alde batetik mendialdea guraso elkarteko kideak lakarri mendira joanen dira ordu bete eta hiru laurdeneko ibilaldia izanen da eta hitzordua lantzeluze frontoian egin dute datorren igandean goizeko bederatzi terdietan, bestalde los amigos de la montaña mendizaleak taldeak hitzagamendia aukeratu du igande honetako ateraldirako eta bekae Mendi taldeak besti du bat du, aste ezkabako ibilaldia eginen baitute. Eta berriozar futbol elkarteko ba, norgeiagokak aipatzeko ordua iritsi zaigu. Gizonezkoen futbolari dago kionez, lehen regional mailako taldeak. Amigo izanen du aurrez aurre, igandean arriatxaldeko lauretan. Amigo eskolan, bigarren mailako gazteek sandu zelai izanen dute aurkari. Larun batean arriatxaldeko lauretan hemen berriozarren. Kadeteak A taldeak den aldia izanen du. Asteburu honetan, kadeteak B sanduzelairen zela kontra. Jokatuko du larun batean ordu batetan Berrio Zagren, aurrak A taldeak beti kozkor izango du aurkari larun batean goizeko amaika et, amaikak eta laurdenetan barkatu Berrio Zagren ere, eta aurrak B taldeak Sanfermin ikastolaren kontra jokatuko du larun batean goizeko amarrak laurden gutxitan berriozarren. Emakumezkoen futbolari dagokionez kionez, regional maiako emakumezkoen taldeak ardoi izanen du aurkari, igandean eguerdiko amabiterdietan berrio zarrien futbol sortzian, nesken taldea oberenaren kontra hariko da, larun batean amaiketan behirri osarren. Eta futbol ari garela gizonezkoen taldeak ere aipatuko ditugu, sortziko futbola A taldea amaiaaren kontra lehiatuko da, hori gaur bertan izanen da, eko seiietan berrio arre B taldea atarrebiaren kontra jokatuko du larun batean goizeko bederatzi terdietan atarrrabian Z taldeak pasi deziganda ikastolaren e, kontra hariko da larun batean goizeko hamarrriak la orden gutxitan hemen berriozar eta de taldea Roappea izanen du aurrez aurre larun batean goizeko bederatzi terdietan eliratin. Eta futbito taldei dagokionez ondokoak dituzuen orgeia okak. A taldea amigoren kontra, larun batean amaikater dietan, amigo ikastetxean. B taldea xotaren kontra, larun batean arriatxaldeko boster dietan, irurtzunen. Z taldea ermita berriren kontra, larun batean amarrretan burlatan. D taldea eskolapiosen kontra, larun batean ordu batetan berriozarren e, berriozarren ere, E taldea navarro bilosladaren kontra, larun batean amaiketan e, berriozagren. Zartar F, Xotaren kontra hariko da, larun batean amabietan berriozaren, G taldea jesuitinazen aurka, larun batean ordu batetan, eguerdiko ordu batetan, txantrean, H taldea amigo ta, eskolaren kontra, larun batean eguerdiko amabietan berriozaren, I taldea teresianazen kontra, larun batean e, amaika terdietan teresianaz eskolan, J taldea Xotaren kontra, larun batean eguerdiko ordu, ordu batetan berriozaren, K taldea lagunaken kontra, larun batean goizeko amarrretan baraneanen, eta azkenik L taldea, emakumezkoen da taldea, torto txikiren aurka hariko da, larun batean agriatxaldeko lauretan berriozarren. Eta e, futbol norgeiagokak aipatu ostean eguraldia zitza egiteko ordua iritsi zaigu. <gülüyor> Gaurko honetan bosten graduko temperatura markatzen du gure termometroak hori bai temperaturekkengora eginen dute amaortzi graduko maximak lortu arte zerua oskarbi izanen dugu egun guztian zehar.